Creion. Obrajii tăi mi-zdragi cu ochii lor calacul în care se oglindesc azurul și copacul. Surusul tău mi-e drag, că ce cap piata în fund spre care înnoată alpi, pești lungi cu ochii rotund. Și capul tău mi-e drag, că ce cap mal un stuf unde păianjeni dorm pe zorii făcute puf. Făptura ta dragă de chin și bucurie nu trebuie să-mi fie. De ce să-mi fie, dragă?